Pasta tortuga. Una mirada a la cultura arabo musulmana, conduït per Encarles Penya. Hola, molt bona nit. Uh, avui, uh, dijous, 1 de desembre, rebeu una cordial salutació de tot l'equip de Pas Pasa Tortuga i som davant d'un nou programa. Uh, una salutació dels nostres col·laboradors, el Nabil, la Neusnet i jo mateix. Hola. Avui tenim amb nosaltres el Mohan Natashat, que és un jove mulletà de 27 anys. Ell és treballador social. Ara mateix està fa dos anys que treballa en el cap de Sarrià de Ter com a treballador social. Bona nit, Mohannad. I és membre eh, des de fa uns anys també de la comunitat islàmica de, de Mollet del Vallès que acaba d'organitzar la quarta jornada de Portes Obertes. Eh, com ha anat, eh, Mohannad? Fes-nos una valoració d'aquestes jornades. Hola, bona nit a tots. Bueno, Les jornades han anat molt bé. Són les quartes de Portes Subetes de la Comunitat i una de Mollet del Vallès i la veritat és que ha estat molt bé perquè ha acudit molta gent i, i això clar, ha ajudat una mica a que la gent conegui una mica el que es fa ja. La resposta de la gent ha sigut la que esperàveu o ha anat més gent de la que esperàveu o menys? Com, com, com ho veus? Bueno, la veritat és que ha sigut una resposta positiva fins i tot hi ha gent que ha deixat alguns consells o algunes notes, no?, i però, bueno, hi ha acudit molta gent i això és el que esperàvem, no?, no tampoc la quantitat sinó la, la qualitat, no?, que la gent ha vingut, ha escoltat el que havíem de dir i és això no? que se'n porta. Uh -huh. Bueno, d'això era la meva pregunta, això de preguntar com era la, com ha estat la resposta però... Segons les invitacions, les convidacions que hem enviat, tu creus que han vingut més de la metat? No, no, jo diria que no, però bueno. Clar, ja, però... Hi ha moltes escoles que no han acudit, ha altres associacions que no tampoc han estat, associacions culturals, entre... bueno, l'església de Mollet de, de Vallès tampoc he vist a... I s'han disculpat abans de... No, data no, sense resposta, no? no ningú, en principi ningú no ha enviat una notificació dient que no podia acudir. Home, de tota manera, també un dissabte a la tarda de vegades és mala, és un mal dia no? per fer... Sí. Bueno, per, la, per la gent, no? perquè tothom té plans. I, I també us diré que jo, per experiència pròpia, a la, a la llibreria que de vegades organitzem actes, és molt complicat treure la gent de casa seva per anar a qualsevol tipus d'acte, ja no a aquestes jornades, sinó qualsevol cosa, qualsevol presentació d'un llibre, a qualsevol, qualsevol tipus d'acte. Mm. Llavors, no sé, jo vaig estar present a les quarta, a, a aquest dissabte i a mi també em jo va confino, semblar... Jo confino que està bé. Sí. <ríe> I em va semblar que la resposta era prou, prou bona, no? I de sí, fet la feia goig, no?, veure la la mesquita plena, en no? tot el, el centre plen. Sí, la veritat és que la sala estava tota plena i fins i tot no, no cabia gent, i estava gent fora esperant. Però, bueno, és eh, això, no? Que lo, lo hem, estem agraïts que tot hagi anat bé i això és important. no? Clar, a mi també em va sorprendre que, a, a banda de gent no, de poble, no musulmà, de gent no musulmana, hi havia molta gent de la vostra comunitat, no? una mica confirmant la importància que té per vosaltres una jornada d'aquest tipus. A no? mm -hmm. sí. Cada quan es fan aquestes jornades? Cada... Ah, són les quartes, però quina periodicitat tenen? No? En principi es fan cada any, però fa dos anys que no es feia pel tema d'organització de, de, de la comunitat, però bueno, ja s'havien fet tres i aquesta és la quarta i esperem fer cada any una però igualment les portes obertes estan obertes tot l'any, com diguem-se, no no? Això tothom... es, es pot fer cada mes, i cada dos mesos. Per això, per això el que volem és que es facin conferències sí. i xerrades. Sí, per això, és, com hem escoltat ayer, que heu parlat de projectes del futur, i clar, per obrir més una mica la... la de part de la comunitat consulmana, penseu fer xerrades, conferències, taules, dones en català també per... Part... Mm. Sí, de fet aquest és un dels objectius, no?, de fer xerrades i conferències per gent autòctona i que la gent autòctona pugui participar. És, un, és molt important que puguin participar i donar les seves opinions i escoltar els altres, no?, també què és l'Islam. Hi ha un desconeixement brutal i per això eh, avui dia l'islam continua sent un veí desconegut a Catalunya i això ho hem dit ahir durant aquests anys fins que realment la gent s'apropi i conegui el que es fa, el que es fa allà i l'islam. No? Mm -hmm. eh, clar, els veïns i altres comunitats no, d'aquí de Mollet podrien venir, participar en no, el que es fa allà i nosaltres que puguem participar les altres no? i així una mica que hi hagi una cohesió social. No? Sí. Jo dono testimoni del que diu el Mohannet, que la comunitat és una comunitat oberta. Jo, de fet, eh, des de fa pocs mesos m'hi apropo de tant en tant per una qüestió d'interès bueno, d'interès cultural. I sempre m'he trobat molt ben acollit. És una comunitat que, que com diu ell, està oberta a tothom. Qualsevol que hi entri sentirà acollit. I no ho hem de veure com, una, com un centre tancat i misteriós, sinó que... Bé, em sembla que també amb molta transparència i la, gent que, i, això, i la gent que entri es trobarà molt ben acollida com es va trobar molt ben acollida a, a aquestes, durant aquestes quartes jornades. Com veus ara actualment la relació amb la població no musulmana de Mollet? Doncs, eh, des de part de l'Ajuntament la, no hi ha molta resposta que és el, el, el, la gent més, no, més important d'aquí de, de, de Mollet. Hi no? ha ja la policia local, no? bueno, altres entitats, no? però l'Ajuntament, que és l'entitat més important d'aquí, hauria de donar una resposta, no? apropar-se i conèixer també el que es fa i quines demandes s'estan fent, no? quines necessitats té aquesta comunitat. Clar, nosaltres no podem culpar la gent de que no s'apropi i això. Cadascú que fa el que vol, no? Però, clar, que hi ha gent que parla, ostres, què es fa què fan? Com són? Per què allà van a fer les seves oracions o a resar? O... Bueno, clar, que s'apropi, que preguntin, no hi ha cap problema. I si volen assistir a, a el dissabte o el diumenge a les oracions o a les classes dels nens per veure què és el que es fa, no hi ha cap problema. Això, clar, i l'Ajuntament no, no, no, no ha preguntat mai què es fa allà ja en concret, no? De dir, bueno, ostres, pues, sí, fan classes d'ara, d'acord, ¿vale? eh? Pues, si no teniu espai. Hem de posar un espai, no? I si l'Ajuntament té alguna sala per cedir durant un temps, doncs pues, que es pugui fer, no? Perquè vosaltres ara un, un dels problemes que teniu també és un problema d'espai, no? Dins el, el local que teniu actualment no cobrés totes les necessitats que vosaltres com a comunitat necessiteu. Jo no? no crec, no, crec que tampoc el local està en condicions per fer activitats. Mm. De fet, hi ha més de 250 alumnes i allà està d'esperar. I clar, dificulta molt la, el tema de l'espai i clar, el professor tampoc pot organitzar bé la classe perquè si tots els nens estaven allà molt junts i, no? Hi ha un problemes d'espai molt important. Perquè aquests alumnes que teniu, de què, què, què fan al centre? De quines classes s'ofereixen? S'ofereixen classes d'àrab i de l'islam. Sobretot de l'àrab. Llegir, s'ha d'escriure i llegir a l'àrab. Perquè és molt important. Si no, tampoc sabries llegir l'Alcorà. Sí. I teniu previst fer classes, per exemple, altres tipus de, de classes? Classes de català, classes de castellà? Clar, de moment... és no sé no és que és difícil, però si sí que un dels projectes és fer, donar classes per, a, per als autòctons, eh? classes d'àrab. I això ajudaria molt a apropar-nos uns als altres i que els autòctons se'ns poden ensenyar català a la gent musulmana, marroquina, que no sap català o senegambiana, del país on sigui, doncs ens podrien col·laborar, podríem col·laborar, no?, mútuament, no? Jo t'ensenyo ara, tu m'ensenyes català o castellà. Però tornem a ensopegar amb el problema de l'espai, no?, aquest problema sí. que és que a més a més s'agreuja amb determinats dies, no?, perquè, per exemple, el divendres, que és el, que és el vostre dia sagrat, no?, sí. uh, clar, l'afluència de gent a la mesquita és molt més alta que, que la resta de dies, sí. i, i, de, i pot ser que de vegades pugui tenir problemes inclús per entrar i per sortir del, del centre, no?, és així, sí, és així. Sí. El tema d'espai, el... no hi ha sortides d'emergència, no està molt ben climatitzat, sí que hi ha condicionat, hi ha algunes finestres, però bueno, el tema de que hi hagi més llum natural és molt important. En canvi, allà no hi ha llum natural, hi ha molt poca, és mínima, el que ja no és la llum artificial, per no? exemple. I, el, I això genera algun tipus de, de problema amb, amb els veïns, amb l'entorn? Bé, bueno, alguns veïns, ara no, ara no tant, però sí que abans es queixaven de, de sorolls o de, de que la gent, hi havia gent davant d'allà de, de, de, del centre i clar, que la dificultat el pas o... Sempre parlem això del tema d'espai i bueno, la gent potser ho acessaràva, no ho sé, depèn. Perquè soroll a les oracions no es fan realment no hi ha un soroll, així que t'ho digues, ostres. I a més a més, encara que es faci soroll, que dura una oració, 5 minuts? Són 5, a vegades al dia, 5 minuts. Això no, no és res. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ara dius que, bueno, aquestes jornades, uh, a fari... principi la idea és fer-les cada... Cada any. Cada, cada any. Cada. I ja teniu data de, de cada any que bé o... neu. principi no. no. Hem de seure i hi, és una reunió per parlar això, bà que la propera quan esturia fer, a setembre o octubre. Estaria molt bé que si no a setembre o octubre, però bueno. Perquè aquest any ha coincidit a més a més amb l'inici de l'any musulmà. Això ha sigut una casualitat o tenia cosa prevís o casualitat? Sí, sí. Mm -hmm. Sí, sí, és increïble, però ha sigut així. Mm -hmm. De persones estan parlant de fer-la a mitjans de a novembre principi de, de desembre que fos el dia 3 em, em sembla el no el dia 3 que és dissabte però, però bueno, van decidir tardlar el 27 de novembre i ja ha sigut així amb l'any nou de musulmà. No? Uh -huh. I fer algun tipus de us celebreu d'alguna manera especial com fan, com fan els catòlics o, o... Bueno, gent, en principi es celebra però clar eh, jo, jo, si no recordo malament, de petit al Marroc, el dia 10 de, de l'any 9 eh, es fa una celebració molt gran, que es diu Basura. però d'això no recordo, no recordo molt poques coses. I, clar, jo he viscut aquí de petit i hi ha quantes coses que no, no recordo bé. En sí, Ashura, que es, es, se celebra foc, no? Uf. Bueno, moltes lluvines, sí. pastes, roba, no sé. Sí. Una mica com aquí en Nadal, no? Tot. És una mica consumí també, pero però bueno, no lo recuerdo mal bé. No, i em recordava que, pues me acuerdo que cada barri ha de juntar, bueno, eh fusta al poder a la parlament i Sant Joan. Oui. Com se foscar Sant Joan, si <laughs> San Juan, sí, la sò, sí. sí. Molt, bé, molt bé. I, bueno, i saltem sobre al for. Sí, sí. Cada bueno. barreira de fer al seu foc. Perquè aquí, clar, per, celebra aquestes, per celebrar aquestes tradicions us trobeu molts impediments, m'imagino, perquè, bueno, impediments, no, no perquè, perquè, perquè us, us ho prohibeixin, sinó perquè, clar, a nivell d'horaris, de, de feina... Si és un no? aquí, laboral, clar. Que... No, la no, no pot disposar d'un dia, per, si tens una escenia privilegiada, no? que et donen un dia personal o això, si normalment has de treballar o les nens tenen a l'escola, clar... I és el mateix que passa doncs, els divendres, per exemple, no? sí, sí, sí. O, o, dura, o, o durant el, el mes del ramadà, no? que també... Déu-n'hi-do, el mes de no? sí. Déu Aquest mes, aquest any va tocar el mes d'agost? Clar, aquest any potser tenir un millor, no? perquè el sí. mes d'agost molta gent fa vacances, però habitualment, bueno, clar, pot caure qualsevol altre mes, no? perquè, el, de fet ho expliquem una mica, el calendari musulmà un calendari lunar, no? Llavors els mesos, no són els mesos, no, te, no teniu els mesos com el calendari gregorià és, no?, el que sí, sí, seguim nosaltres, sí, sí. sinó que els mesos són, els mesos suposo que tenen 28 dies, no?, seguint el cicle de la, de la Lluna, 28-29 no? dies. I llavors que el, el ramadà, per exemple, no cau sempre amb el mateix mes del calendari gregorià. No? O sigui, va, sí. va canviant, depèn de l'any. Normalment el ramadà dura 29-30 dies. Uh -huh. Ara, els mesos norals, en principi, crec que són així, 29-30 o dies, i, i el ramadà no, normalment no dura 28 dies, sinó 29 o 30. I per uh -huh. això cada, cada any es va rellenir 12 dies, més o menys. 12, 13, més o menys, eh? Uh -huh. Llavors, eh, clar, això fa uns anys ho fèiem al gener o al febrer, no? Sí, sí. Ens van de retenir i llavors... Ara ha caigut al mes d'agost. Clar, que estem, perquè ara el primer dia del ramader era l'1 d'agost, no? Em sembla, a més a més. Sí, Vull sí. Ben bé el... Quina casualitat, sí. I l'any que ve, segons això, caurà, serà el juliol, no? Mitjans de juliol sí, sí, o... Sí, a partir de mitjans de juliol. Mm -hmm, sí. Jo crec entre 17 i 20, sí. però no sé quin dia exacte, entre 17 mm -hmm. i 20 de juliol. Sí. T'està bé. Molt bé, doncs, eh, Mohannath, ara una mica per acabar l'entrevista eh, ens agradaria que ens diguessis un desig, que ens recomanessis una cançó i que ens recomanessis un llibre. Un desig, hi ha molts, no?, la... que els països s'entenguin, no?, i la gent, no?, en principi, que hi hagi més pau, sobretot a Palestina, que portant molts i molts anys lluitant per la seva terra, per la seva casa, i no els deixen en pau. Que aquí els pobres són els israelites, però els palestins estan patint molt. Llavors jo els desitjo que, que algun dia s'acabi, que algun dia, o ara. Què has volgut dir amb això dels pobres són els israelites? Tens la sensació de que, sí. de que aquí la, la, hi, ha, hi ha un... Bueno, que la gent està més a, és més pro-israelita que pro palestina o no com...? No, perquè el poble israelià es, clar, va ser víctima de la Segona Guerra Mundial uh -huh. i de fet ha, ha sigut així, no? I, clar, i a, també ells van de pobres, no? De que han sigut maltractats i, i ara, clar, com volen una terra, la terra promesa, que el Déu en principi els hi donarà sense que fer cap esforç, Pues, ells se l'estan guanyant amb molt d'esforç. I això no és així, s'estan contradient ells mateixos, no? Mm -hmm. Si es contradiuen, doncs, pues, clar, mm, ells van de, de víctimes també això, en el sentit de que, clar, ells volien tenir una casa, no? I, han, eh, i la casa seva era Jerusalem i han tornat a casa d'ell. Doncs pues, això no, no es guanya amb la força, sinó parlant i no sé. I, I tu creus que hi ha hagut un canvi de, de mentalitat aquí, per exemple aquí a Catalunya, de, que cada no sé, jo recordo fa uns anys eh, hi havia un sentiment però palestí molt, molt, molt gran en general, per part de la població. I ara em dona la impressió que hi ha, també, que, doncs, que hi ha al mateix temps hi ha, un, hi ha, un, hi ha aparegut un moviment però sionista també molt important, no? No sí. sé quina... Sí, hi ha de tot. Però no ens oblidem que també la gent potser està a favor de la Palestina, però també hi ha gent que té por dels musulmans, no? que són o que, gent que, no? que són terroristes, i clar, sí que diuen que defensen la causa de la Palestina, hi ha gent que la defensa de veritat, però hi ha gent que diu oh, pobres palestines, però també saben que són gent que pensen, no? que poden ser gent violenta o gent... Sí, creus que també eh, la causa palestina ha patit, eh, una, aquesta és l'homofòbia que, que d'alguna manera, vol sobre les societats occidentals. És mm -hmm. així, sí, sí. Molt bé, doncs ara recomana'ns una cançó. Bueno, m'agraden molt moltes cançons, tant d'Occident com d'Orient, però, bueno, sí, ara... Recomana'ns una d'Orient. D'Orient, el chef Hàlit m'agrada molt, és un cantant mm -hmm. argèrià que va emigrar a França fa, fa molts anys i és un cantal molt conegut arreu del món i sobretot a França, clar. Uh -huh. Té cançons en ara, especialment en ara, però també algunes en francès. De fet, el primer programa de pas de tortuga, una de les recomanacions que vam fer sí, va ser la Aixa, aixa de, del Jalet. Écou tu moi. Sí. I quina, quin tema ens recomanes d'ell? Bueno, hi ha una cançó que, que és sobre l'emmigració i és una cançó molt maca, Ara mateix amb nom en àrabe no, no mal sé, però és una cançó que té sobre la gent que emigra no? a, a Europa i és una cançó molt maca. Doncs no preocupis perquè ara la, la busquem i la, la posarem però al programa d'aigua. saps com es diu? No, sempre. I ara, recomanen un llibre? Mm, un llibre, El alquimista, de Pablo, Coel, de Pablo Coelho. Sí, uh -huh. m'agrada molt. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mohanna. T ha estat un plaer entrevistar-te i, i res, que et vagi molt bé i molt, estem molt agraïts. Moltes gràcies vosaltres. the Bé, després d'aquest tema tan conegut del Halet donem pas a la Neus i al Nabil, que, com de costum, ens faran una lectura dramatitzada del llibre L'Islam explicat als nostres fills. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Endavant. Uh, papa, uh, quina és la segona regla de l'Islam? Doncs pues mira, fia, la pregària, l'oració, se'n fan cinc cada dia. La primera és la de l'alba. La segona és fa quan el sol... ...està al punt més alt. La tercera és la de mitja tarda. La quarta és la de la posta del sol. I la cinquena i última és de la nit. Totes oracions es fan en direcció a la meca. I és obligatori fer-les quan s'anuncia la crida a la pregària? Sí. Tot i que si treballes i no tens temps de fer les, abluc les ablucions les pots acumular i fer-les totes al cap del dia. Si estàs malat, les pots fer més endavant i ets minusvàlid, les pots fer doncs, mentalment. Ja m'has parlat de les evolucions, però em pots explicar per què i com es fan? Quan reses, se suposa que et dirigeixes a Déu. Per tant, cal anar ben net. L'evolució és el fet de rentar-se just abans de resa. Però, atenció, hi ha dos tipus d'evolucions. Les evolucions completes, que consisteix, consisteixen a rentar-se tot el cos de, després de tenir relacions sexuals. I les evolucions simples, que consisteixen en rentar-se la cara, les braços, les mans i els peus. Si et rentes cinc vegades cada dia, deus ser el campió de la netedat. Doncs pues mira, tens tota la raó. Maumà dia que la bona neteja prové de la fe. Què es diuen les pregàries? És glorífica Déu i el seu profeta. Es recita la primera sura del Corà. Aquella en què l'àngel diu a Muhammad llegeix? No. L'alcora no està pas escrit segons l'ordre de revelació dels bicicles. L'alcora comença amb una sura breu que s'anomena Fatiha, l'obertura. Cada pregària celebra i glorifica no tan sols el profeta Muhammad, sinó també els altres profetes dels quals parla l'alcora. Abraham, Moses, Jesús que en eh, àrab reben amb noms d'Ibrahim, Musa i Isa. I quin és el tercer pilar de l'islam? És el dijuni durant el mes de Ramadà. Tot musulmà s'ha d'obstenir de menjar i beure des de que surt el sol fins que s'espon durant un mes. Així s'aprèn que és la gana i la set i es posa a prova la voluntat de resistir a les temperatures com també la capacitat de meditar sobre la vida. Acabem aquí el programa d'avui i us tornem a recordar l'adreça, la nostra adreça electrònica pasdatortuga.com on ens podeu escriure per dir qualsevol cosa que vulgueu. També us volem recordar que en el nostre Facebook, a Pas de Tortuga, us podeu descarregar tots els programes que hem anat fent fins ara. Recordem el Facebook, a Pas de Tortuga. Bona nit, fins la setmana vinent. Bona nit.